Bukhari buyur, buyurur Mən nesya salatan hüllesi qal yusalli idələkərəhə wələ yuidu illə təlikə salat Sələ Bukhari rahiməullah kimin yadından namaz kılmaq çıxısa ve namazı kılsın yadına düşən kimi ve fakat o namazı kılsın yani Bukhari Rahman Allahın işaretidir ki, eğer tutsak ki bizden adamın yadından üç namaz çıxıb. Üç namaz. Və lazım deyil hamsin qılmaq. Yəni bilin qov bəsdir. Aydındır? Və ya, məsələn, ə, üç namazdan da sonra neçə günün namazı yadından çıxır. Məsələn, qaz gününə yoxsan zöhrü qılmasan yadından çıxır. Və ya, məsələn, yəni, ay Rahman Allah Şurada işarə edir ki, hətta yaddan çıxardan da, çıxardan da çox lazım də o namazı tək alınamaq. Yəni, taq ki, bir də o namazı qıl. Və əgər çox la çıxıbsa, lazım də o qılmaq. Aydın deyir, qıl bəhs edir. Və ki, Buxari görmür adamlar ki, taq ki, namaz qıldırlar qazaları kazanı görmür, qılmaq. Ona görə də burada İbrahim Nəxayın rivayetini gətirib ki, deyir ki, İbrahim Nəxayın, Rəhimullah, kim... Allah 20 ildə namaz qılmıyıbsa, lazım də onu təkrar allasın, qılsın 20 ilin. Fəqət qılsın, o hal-hazırda yadını düşənib. Hansı vaxtdır, namazın vaxtdır. Yəni, şey olsun bu sayıda rəxim burada Özü görmür qəza, məsələn, görsən, bəlt 30 yaşında İslam-a gəlir, daha doğrusu mültəzim olur, yəni, ibadətə gəlir, İslam-a ibadətə. i̇slam idi, lakin ibadət eləmirdi, ibadətə gəlir, lazım ona bütün qəza namazlarını qılsın, 15 yaşından, məsələnim dənə namaz, lazım da öyək. Çünki tövbə Allah-ı Allah bağışlayır, ona da bağışlanır onun içində, yoxsa bağışlanırsa onda tövbə hər şey yumur. Elə çox ki, onda tövbe hər şey yürür. Bəzi şeylə yürür. Amma tövbe hər şey yürür. O namazlar da onun içində getdi. Əyə şirk yudursa, şirk hansıq böyürürnk. Şirk yoxsa namaz. Şirk. Təvhid. Əyə şirk bağışlanırsa, namaz elbəttə bağışlanacak. Və burada Rahiməullah, Ənəs İqr-i Mələkə rivayətini getirir ki, Mən nəsiya salatan huyusalli idə dəkərəhə, lə kaffarata ləhə illə dəkərə. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada ona deyir ki, kimin yadından namaz çıxdı, qılma, qılsın, o vaxtı yadından çıxıb və kəfəri lazım deyil. Kəfəri sadəcə odur. Yəni namaz yadından çıxıb qıl, əvəsinə kəfəri odur, fəqət. Yadında çıxdı qıldı. Yəni lazım artıq nə isə kəfəri verməyə. Aydınlıqla məsələn sədaqə və bir şey, nə isə artıq eləmir. Həmişə onundur. Şey Namazun yadından çıxanda yad, kəfəri Və burda deyir ki, və aqiməssalat ləzikri, Allah səhələtə buyurur, namazı qılcına mən zikir edəndə, mən xatırlayanda. Və həmsinin başqa ayədə deyir ki, və aqiməssalata ləzikri, həmsinin bunu oxşar ayələr var, e, həmsinin göstərir ki, yadır, səhəndə namazı qılcına. Bu ayə, təbii, Musa ə.sələmdən gəlir, bundan ayədən bu qəz alimlər həlçin çıxardırlar ki, bizdən qabaq olan şəriət, yəni təxşi Peyğəmbərlərin şəriəti bizim şəriətdir. Lakin, sual, sur, bizdən qabaq olan Peyğəmbərlərin şəriəti bizim şəriətə aiddir, bizim şəriət sayılır. Ha? Məsələn, Musa'nın şəriəti bizim şəriət sayılır. Nə üçün? sayılır sayılır o məsələlər ki bizim şəriyyət gəl təstəqliyib amma bizim şəriyyətlə bizim şəriyyət gəl təstəqliyib və ya ona qarşı gedib o bizim şəriyyət salim çək bizdən qabaq olan peyğəmbərlərin şəriyyəti bizim şəriyyət sayılabilər və ki, bir nəşətmək görə bizim şəriyyət o məsələni təstəqləsin yəni sübut eləsin bəli, bizdə də belədir Ayındır. Onda məsələn təkcə var. Musalih söhbət yani edir bir vaidedə. Yəni yaddan çıxanda yaddan çıxanda namazdır. Bizdə də namazdır məsələ. Əgər yalnız xüsusi yaddan çıxanda da o gedən. Ayındır. Yəni bizim şəriətdə ayid od bu. Və amma məsələn təkcə musalih salan Allah təala deyiş bu anda Musa ayqablarını çıxar, sən taş Yəni taş yerdə Bizdə isə, çox, namazı ayıqqabdan quma olar. Bizim şəriyyət buna müxalif yani bu məsələdə bizim ustaların şəriyyətini göstərməyəm. Aynındır, çox, namazı ayıqqabdan quma olar. Lakin bir dənə şəhətlə. Ki, ayıqqabın altın quma sürtəsən, quma onu təmizləyir üç dəfə, həll ayaqımın ona təmizlənir ayıqqabısın altın. Bəni, yani bu məsələdə, Musa o məsələsi bizə aiddə, bizim şəriətdə. Bizim şəriət müxalif Və məsələn, Kəş suresində deyil ki, bəzlər dirlər ki, oların qəbirlərin üstə mescid təkir. Bizləyə alam istədilər, bəzlər, oda təkmədilər, istədilər, təkir gəldir. Bəzlər bu ayən dəlil etlər ki, məsəl, qəbirlərin üstə mescid təkmirələr. Vələkən, Birinci, bu bizim şəriyyət deyil, bizdən qabaq olan, olan şəriyyətdir. İkinci də bizim şəriyyət, bu məsələdə qadağan gedir, qarşı çıxır. Çünki Peyğəmbər sahası nə həyli qəbul üstə məsəl dişməkdir. xüsusən də Peyğəmbərim, Peyğəmbərlərim. Peyğəmbər sahası nə ki, Allah lənin qəyətləri və əvəl-əl-ələrə ki, onlar Peyğəmbərlərin qəbirlərin üstə məsəl dişməkdir. Əgər Peyğəmbərin qəbulin üstə m Əlbəttə yox. Sənə bizim şəriət bu məsələdə xilal, ona görə bir məsələ ayı qatırsa, dəlil. A, bəs buna ne dəyirsən? Sən dəyirsən, bələ. Dəyirsən, obristlərdənsən, flanqəslərdən. Bəs buna ne dəyirsən, aya? Bəs, deyir ki, mesət təkdilər. Bənzi mesət təkmədilər, istədilər İkinci e, də bizim şəriət dəyir. Bizim şəriət sana xilal çıxdı. Aydındır, bələ, o, bələ. Həllə məsələn, bizim şəraitdə ola bilər, lakin gərək bir şərtlə bizim şəraitdə. Həmin üçün burada fikirləmək lazımdır qəza namazını, ki, qəza namazının təxir qəza olur, yalından çıxır. İki namaz. Və ya təxir gedikmisən namaza qulaşmasan, qəzanı da gərək tərtiblə qalasın. Aydan da məsələn, məğrib namazına gəldin, gördün cəmaat namazını məğrib, dul məğribi. Gördün nəslə dul olmasın. Ha özünüzdən baş verir. Ondan necə qaladır isəm tərtiblə, zöhur, sonra əsr. Ardından namaz, bil namaz, qəza olsun taxşıyı. Onu qəzada da görə kəltibə fişir Və taxşı, gəlmirsən, əsr namazı, qılmamsan. Gəlmirsən görürsən, məqrib edir. Artıq iqamı oldu. Əgər azan olubsa, hə, qıl əsr, daha qəzadayıq, ancaq qıl. Amma görsün, iqamı oldu ki, Məğribə, məğrib niyyətinə. Məğribi, məğribi qıl, sonra artıq qazana qılarsan, əsr sonra. Bazında əsr niyyətinə qılarsan, çünki əsr daha gətti. Məğribi qılırsan, sonra əsr qılırsan, əsr qılırsan. Və namaz qaza olsa, onda görə kərtir ilə qılarsan. Və sonra burada ə, ə, ə, əsas məsələlər bunlar idi, sonra kesil müxarərin onunla başqa məsələlər, o da qalsın gələn dəstərin olsa.